76. Legea posibilităților nelimitate Puteți obține întotdeauna o tranzacție mai bună dacă știți cum să faceți acest lucru. Nu trebuie niciodată să acceptați mai puțin și să vă simțiți nemulțumit de rezultatul oricărei negocieri. Există întotdeauna o modalitate prin care puteți obține condiții sau prețuri mai bune, fie că sunteți vânzător sau cumpărător. Sarcina dumneavoastră este să găsiți această modalitate. Primul corolar al acestei legi este Dacă doriți o tranzacție mai bună, cereți-o! Cuvântul a cere este cel mai puternic cuvânt din lumea afacerilor și negocierilor. Majoritatea oamenilor sunt paralizați într-o asemenea măsură de teama de a fi respinși și dezaprobați încât le este frică să ceară ceva neobișnuit. Pur și simplu, acceptă ceea ce li se oferă și speră să obțină ce e mai bun. La unul dintre seminarele mele a participat un agent de vânzări imobiliare care se ocupa de achiziționarea caselor. Strategia sa este simplă. Oricare ar fi prețul, oferă 50 sau 60% din acea sumă în bani lichizi, fără nicio condiție. Ofertele sale apar într-un interval de timp scurt. Vânzătorii îl insultă și îi închid telefonul. Totuși, din o sută de încercări, reușește să găsească un vânzător motivat, dispus să vândă imediat. Prin urmare, acesta acceptă oferta. Secretul său este simplu. Cere oamenilor să îi vândă casele la prețuri mult mai mici decât oricine altcineva. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este... Oricare ar fi prețul sugerat, reacționați cu surpriză și dezamăgire. Nu uitați, majoritatea oamenilor umflă prețul nejustificat, cerând întotdeauna mai mult decât se așteaptă să primească sau oferă mai puțin decât ar trebui să ofere pentru banii pe care se așteaptă să îi primească. Într-un caz sau altul, ar trebui să dați înapoi și să creați impresia că sunteți oarecum surprins, indiferent de preț sau ofertă. Deseori atunci când întrebați o persoană cât de mult costă un produs și dați înapoi atunci când vi se oferă prețul, persoana respectivă va scădea prețul imediat. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este Dați întotdeauna de înțeles că vă puteți descurca mai bine în altă parte. Nimic nu îl face pe vânzător să scadă prețul mai repede decât afirmația dumneavoastră că puteți obține același produs la un preț mai mic dacă apelați la o altă sursă. Acest lucru zguduie întotdeauna încrederea în sine a unui agent de vânzări care simte că poate pierde tranzacția și, în consecință, scade prețul. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Abilitatea de a negocia este o calitate pe care ajungeți să o stăpâniți doar dacă o practicați. Profitați de fiecare ocazie pentru a negocia un preț mai mic pentru produse, mai ales în situațiile în care nu vă pasă cu adevărat de rezultat. Participați la vânzări de garaj. Vânzări la care participă concurenți cu cheltuieli de regie mici care oferă o linie limitată de produse cu volum mare, adesea la prețuri mai mici decât cele oferite de liderii internaționali ai industriei. Și oferiți o parte mică din prețul care a fost cerut. Veți fi uimit de cât de repede veți ajunge să stăpâniți tehnica de a obține prețuri mai bune. 2. Faceți-vă temele. Verificați și cereți alte prețuri. Cu cât puteți oferi mai multe exemple atunci când cereți prețuri mai scăzute, cu atât cealaltă parte va coborâ mai repede prețul la o sumă acceptabilă pentru dumneavoastră.